Astiologos, glasul inimii tale. Bună seara și bun găsit la Știință și Religie! Și în această seară, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom începe să vorbim despre cele întâmplate în ziua întâi. Părinte Grigorie, bine ați venit la știință și religie! Părinte Grigorie, am înțeles din finalul emisiunii trecute că astăzi începem o suită de emisiuni în care vom parcurge pe rând zilele facerii. Ce avem a spune despre fiecare? Vom spune ce s-a întâmplat în fiecare zi și cum comentează știința și teologia cele întâmplate. Așadar, ce s-a întâmplat în prima zi? Eu cred că s-a întâmplat ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. Citez. Într-un început a creat Dumnezeu cerul și pământul. Pământul era nevăzut și netocmit și întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei și a zis Dumnezeu să se facă lumină și s-a făcut lumină. Și a văzut Dumnezeu lumina că este bună și a despărțit între lumină și între întuneric și a numit Dumnezeu lumina ziua și întunericul a numit noapte și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață una zi. Aceasta este ceea ce Sfânta Scriptură ne spune că s-a întâmplat în prima zi. Pare simplu și clar. Este ceva de comentat aici? Dar cum nu? S-au scris cărți întregi despre aceste prime cinci versete din Biblie. Sfinții părinți ne învață că niciun cuvânt din Sfânta Scriptură nu este întâmplător. Sfântul Abrozie al Milanului, de exemplu, își începe comentariile la Cartea Facerii chiar cu sublinierea rostului primului cuvânt, întru început. Nu la început ne atrage atenția Sfântul, cum a apărut în ultimele ediții ale Bibliei. Cuvântul întru ne atrage atenția Sfântul, se află în legătură cu Apocalipsa, unde Mântuitorul mărturisește despre sine că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Deci, formularea întru început spune implicit că întru Hristos s-au făcut toate, așa cum se și spune în Evanghelia de la Ioan. Toate prin trânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Într-adevăr, mare bogăție de sensuri într-un singur cuvânt din Sfânta Scriptură. Ce se mai poate spune? Altă precizare importantă rezultă tot din prima propoziție, în care ni se spune că a creat, nu că a făcut. Deci, a creat Dumnezeu din nimic, nu a făcut din ceva care avea la dispoziție. Este așadar creator, nu demiurg adică doar arhitect și meșter ca în miturile păgâne despre Marele Zeu, care avea la dispoziție materia primă, ca să zic așa, cu un termen modern aflat astăzi pe buzele tuturor. Iată așadar un nou cuvânt care nu poate fi înlocuit cu altul. Și ne vom opri așa, părinte, asupra fiecărui cuvânt? În textele de mare concentrare. Precum începutul facerii și al Evangheliei de la Ioan, chiar că fiecare cuvânt spune ceva vrednic de atenție. Să luăm următorul cuvânt din prima propoziție citată. Cerul. Sfinții părinți ne arată că nu este vorba despre cerul văzut de pe pământ, ci de lumea nevăzută a îngerilor nemateriali din ceea ce acum noi numim cer. Conform Bibliei, crearea lumii materiale a început cu pământul, ca al omului, pentru care Dumnezeu pe toate le-a făcut. Iată deci cum, chiar din prima propoziție a Bibliei, se înțelege că știința și religia vin spre același lucru din direcții opuse, căci pentru știință Pământul a fost apărut ultimul după cele ce le vedem pe cer. Spre tine, putem trece în sfârșit la a doua propoziție. Având în vedere că nu ne putem propune decât o sumară trecere în revistă a argumentelor teologice sau științifice, să trecem la a doua frază, asupra căreia, de asemenea, este nevoie să ne oprim mai mult, aproape asupra fiecărui cuvânt. Ni se spune pentru început că pământul era nevăzut, dar nu în sensul de invizibil pentru că ar fi fost nematerial, ca îngerii din cerul primei propoziții. Nu, el era dintr-un început materie grosolană, deci vizibil pentru cineva care putea să vadă și atunci doar Dumnezeu putea face aceasta. Dar era complet acoperit. De ce era acoperit? Tot de materie, de apă. Căci ni se spune mai departe că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei și nu puțină apă trebuie să fi fost pentru a-l face complet invizibil. Fapt confirmat de precizarea că întuneric era deasupra adâncului, deci adâncă apă acoperea pământul. Sub acest strat gros de apă, pământul era însă netocmit, ni se spune, adică nedesăvârșit la forma lui de astăzi. Și în acest caz, versiunile mai noi ale Bibliei au adăugat cuvinte inexistente în forma originală și care nu explică lucrurile mai bine, ci din potrivă creează chiar confuzii. Ce înțelegeți din formularea Cea nouă Că pământul era gol Gol în sensul de vid interior Sau gol în sensul de neacoperit Oricum Niciuna din aceste posibile interpretări Nu este adevărat Netogmit Spune însă în mod clar Că era nealcătuit Neformat definitiv Dacă vreți Neterminat, improvizat doar în această etapă, urmând să devină altfel. <truzări> Oh, my. Deja m-am obișnuit și eu să mă opresc asupra fiecărui cuvânt pentru a-i descifra unicul sens. Observ că în această a doua propoziție mai este un cuvânt asupra căruia nu v-ați oprit deloc. Știu, se mai spune și că era întuneric. L-am lăsat la urmă pentru că se află în strânsă legătură cu fraza următoare, în care ni se spune că prin cuvânt Dumnezeu a făcut lumina. Să se facă lumină, a zis Domnul. Să reținem bine că prima lumină s-a făcut la cuvântul lui Dumnezeu în afara oricărei surse de lumină. De ce a făcut-o Dumnezeu acum, când încă nu era nimic de văzut și mai ales nu era cine să vadă? Toate cu înțelepciune Domnul le-a făcut, ni se spune în psalmi. Iată răspunsul la întrebarea dinainte. Știm deja că dintr-un început Dumnezeu a făcut pământul nedesăvârșit, lăsând loc pentru o devenire care va fi proprie întregii zidiri. Devenirea presupune însă transformare, adică mișcare, iar mișcarea la rândul ei cere timp. Era nevoie de începerea curgerii timpului, ceea ce necesita o măsură a timpului scurs, iar alternanța luminii și întunericului a fost făcută de Dumnezeu spre măsura timpului. Nu este formidabil? Da, Părinte Grigorie, toate se împletesc de săvârșit, așa cum numai Dumnezeu le putea face. Sunt nerăbdătoare să aud ce mai aflăm din fraza următoare Plin de tainic miez este ceea ce urmează Și a văzut Dumnezeu lumina că este bună Și a despărțit între lumină și între întuneric Oare numai după ce a făcut-o a aflat Dumnezeu că este bună lumina? A făcut-o așa, experimental, să afle cum ar fi? Desigur că nu Dumnezeu știa ce este lumina și la ce folosește El o văzuse dinainte Cel ce a sădit urechea oare nu aude Cel ce a zidit ochiul oare nu privește Ne învață psalmistul Să fim atenți la formulare însă Și să nu-i schimbăm sensul Numai ca să sune mai bine gramatical Biblia nu spune că A văzut Dumnezeu că este bună lumina ca și cum ar afla acum despre ea, ci că a văzut Dumnezeu lumina că este bună. Adică ce s-a făcut era conform cu intenția cu care s-a făcut. Nu numai cuvintele, dar nici ordinea cuvintelor în Biblie nu este întâmplătoare. Se spune apoi că a despărțit lumina de întuneric. Dar nu trebuie înțeles ca o despărțire în spațiu, căci nefiind apariția ei legată de o sursă de lumină, nu era lumină doar în spațiul din jurul ei și în altă parte nu putea ajunge rămânând întuneric. Nu, când lumina apărea la cuvântul lui Dumnezeu, apărea peste tot. Despărțirea s-a făcut în timp, nu în spațiu. Adică după voia lui Dumnezeu, lumina se retrăgea, lăsând în timp iar loc întunericului. Înțeleg, cele ce urmează vin de la sine. Și a numit Dumnezeu lumină ziua și întunericul a numit noapte. Da, Gabriela, ce a numit Dumnezeu ziua și noapte sunt părți ale unei unități de timp numită zi. A se face distincție, deci, între ziua ca perioadă de lumină și zi ca unitate de timp care cuprinde și noaptea alături de ziua. Căci în final ni se spune și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, una zi. Odată cu creația, a început de să se consume și prima unitate de timp delimitată de Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare subliniază prioritatea pe care o are ziua asupra nopții, scriind, Starea în lume, înainte de facerea luminii, nu era noaptea, ci întunericul. Noapte... S-a numit doar când Dumnezeu a despărțit întunericul de ziua Unitatea de timp numită zi a început așadar cu perioada numită ziua Că ziua a fost urmată de noapte și nu invers Noi dovedesc cuvintele de la urmă Și a fost seară, ceea ce nu putea fi decât dacă mai înainte a fost ziua. Cât se poate de clar, ce ar mai fi de spus, Părinte Grigorie, despre această prima zi, din perspectivă biblică? Tot o subliniere cu privire la stâlcirea adevărului din textul original, prin traducerile în ghilimele, îmbunătățite lingvistic, în ultimele ediții ale Sfintei Scripturi. În loc de una zi, a apărut prima zi, ca împrumut probabil de la protestanții din apus care au în cărțile lor First Day sau Premier Jour. La origini se folosea însă în greacă un numeral cardinal, nu unul ordinar. În varianta noastră de referință a Bibliei, adică în septuaginta grecească, era scris Imera Mia, iar Mia este forma feminină a lui Eis, adică unul, nu primul. Și în vulgata, prima variantă latină tradusă apare de asemenea Dies Unus, nu primum. Apoi, dintr-o traducere englezească mai târziu a cărții despre geneză, a Sfântului Hipolit al Romei. Se înțelege clar că nu este scris nici măcar day one, ca într-o enumerare după care ar urma day two și așa mai departe, ci foarte clar este scris one day, adică timpul scurs a însemnat o zi. Mai departe, comentariul Sfântului continuă astfel. Dacă ar fi zis prima zi, ar fi avut de zis și că a doua zi a fost făcută. Dar a fost corect să vorbească nu de prima zi, ci de o zi, pentru că, zicând o zi, poate să arate că ea revine pe orbita sa, în timp ce rămâne una, și face să apară astfel săptămâna. Am încheiat citatul. Să reținem bine, deci. Că facerea unei zi a avut loc o singură dată. Celelalte o repetă pe prima, așa cum se întâmplă cu tot ce a fost creat. O singură dată din nimic, apoi repetare, multiplicare, conform unei reguli date de Dumnezeu. Și Sfântul Vasile cel Mare, în celebrul său Hexameiron, Conchide despre acest fapt astfel. A spus una pentru că voia să determine măsura zilei și a nopții. Așadar, din început Dumnezeu ne-a dat și unitatea de timp numită zi și multiplul ei prin repetare numit săptămână. Cât privește durata unei unități de timp, Sfântul Efrem Sirul afirmă categoric. Citez. Deși atât lumina cât și întunericul au fost create într-o clipă, totuși atât ziua cât și noaptea din prima zi au ținut câte 12 ore fiecare. Am încheiat citatul. Eu accept că neapărat așa a fost, pentru că în toate Dumnezeu a instituit de la început o regulă pe care a lăsat-o apoi pentru totdeauna creației. Ne vom opri aici, ca data viitoare să vorbim despre punctele de vedere ale științei cu privire la începuturi. De acord! întâlnirea noastră a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți o seară liniștită.